und here und mit amse ladies gentlemen izobraževalno glasbeni variete zofini ljubimci Poštovani, ponovno dobrodošli v oddaji Zofijinih. Kot vedno se tudi letošnje jeseni lotevamo ambiciozno in s celo kopico novosti. Nov je termin, v katerem nas lahko spremijate, deloma je nova tudi ekipa, ki bo v prihodnje pripravljala oddajo, novo pa je seveda tudi program, ki čaka na vaša ušesa. V središču naše dejavnosti skozi celo letošnjo jesen pa vse do robov pomladi bo Šola politične pismenosti, projekt, ki smo ga zastavili interdisciplinarna. Podrobnosti vam bomo predstavili že v današnji odaji. Ob tem vam bomo prebrali tudi zdaj že tradicionalni jesenski manifest za filozofijo, nagovor, ki začrtuje nove poglede na filozofijo kot vedo, ki ne bo več le akademski privesek učenosti, pač pa del našega vsakodneva. Predstavili vam bomo nekaj aktualnih napovedi, za zaključek oddaje pa vam bomo v rubriki Filozofija skozi čas predstavili šefinskega logika Georga Henrika von Vrajta. Najbolj letošnja jesen priložnost za prve korake v kritično mišljenje in filozofijo tudi za vas. Odaja zofini. Naj vam na tej poti služi kot smeroka. VWW pika zofini, pika Vaša bližnica do vednosti. Daleč v krat Moja rodna grudo. In moj rodni kraj Včasih srce joče Enega dneva Rado bi nazaj Čaka tiste dni Da v Kipermu živeli Sližbe imeli vsi Če ne ostale, Samo stari nori Betešči Dnes pa je tak Osi si mladi, bolj te nič Jas jaz pa ne cajta, ka bi dve, tri leta zafalat kruhatrice, službo dobi, med betonom hladnim vsak še den bolj govorim, Ostali do ti, stari nori pete Koli imam rad pridem nazaj, skerim kakšo zgočim, med praznimi terasami špricar roči okoli sebe gledim, pri dehnega oge, veselje je spomin, ostali sami. stari nori betel. Prokleti cajt, prokleta usoda, ki jemleme od te. Timo imali svet, ki ovi gore pozabili so na tej. Vsak ši samo uči, vsake štiri let s plakatov se smeji, na konci pa do in ostali, stari mori bete. Filozofeni jih vseh različenih interpretirati, vseh vseh različenih vseh različenih. To je vseh vseh različenih. Karel Marks. Vsi smo filozofi. Vsi imamo določene vrednote in določene predstave o svetu. Torej, vsi na nek način nagovarjamo več na filozofska vprašanja, če tudi si tega morda nočemo priznati. Vsi razmišljamo. Tako ali drugače. Eni se tega zavedamo bolj, drugi spet manj. Dve vprašanje pri tem procesu izstopata in si jih skoraj zagotovo tudi povsem zavestno vsak daj zastavi. Kako naj delujem in kaj obstaja? Tretje vprašanje se postavi takoj, ko zavestimo katero od prvih dveh namreč, kako sploh kaj vem. Nekoč, že zelo dolgo tega, so bili naši predniki živali in so počeli stvari, ki so se jim pač zdele naravne, brez, da bi pri tem opazili ali bili posebej pozorni na to, kaj počnejo. Potem so nenadoma pridobili sposobnost spraševanja, zakaj se stvari dogajajo kot se. Zavedli so se samih sebe in svojih dejanj. To ni bil tako veliki skok, kot bi se morda zdel na prvi pogled. Spraševati se, zakaj se stvari zgodijo kot se, je v prvi vrsti stvar tega, da postanemo malo bolj zavestni različnih aspektov svojega obnašanja. Žival, ki je na lovu, sledi vonju in se obnaša kot da se zaveda, da je njen plen ravno kar prečkal določeno pot. To vrstna vednost o povezavah je lahko zelo uporabna. Pove nam, kaj lahko pričakujemo. Če vemo, da se je A zgodil zaradi B, lahko izboljšamo svoj nadzor nad življenjem. Veliko teh povezav živali in ljudje sledimo podzavestno. Prakso lahko, ko se je enkrat zavemo, koristno razširimo na zavestno postavljanje vprašanj, ki nimajo vnaprej ugrajenih odgovorov. Seveda nikoli ne more biti zagotovila, da bo ta splošno koristna tendenca vedno takšna, Še manj, da se bo obrstovala takoj. Vprašanje zakaj plodovi padejo iz drevesa, k malo vodi človeka, da strese drevo. Vprašanje, zakaj oziroma zakaj ne dežuje, pa nas popelje na povsem novo raven. Še posebej, če je motiv za tem vprašanje misel ali lahko kako vplivamo na vreme. Pogosto na stvari dejansko lahko vplivamo in zelo koristno je, da ko stvari zaidejo v napačno smer, razvijemo spraševanje v stilu ali se je nekaj zgodilo zaradi nas ali preprosto zato, ker so nas premagali vplivi onkraj naše zmožnosti obvladanja. Ta uporabna navada je verjetno ustvarila misel, da je suša na nek način naša krivda. Iz tega so verjetno naši predniki izpeljali vprašanje, kakšna je bila ta napaka, kaj smo naredili narobe. Usvetela je ideja, ki nam je koristila v otroštvu. Obstajajo roditelji, ki delajo za nas določene stvari, ki jih mi ne zmoremo, vendar samo, če smo pridni in niso jezni na nas. Če obstajajo bitja, ki odločajo ali najdežuje ali ne, Ali jih ne bi bilo dobro pridobiti na svojo stran? Samo to je bilo potrebno, da se je človek podal preiskovati naravo in vero nad nadnaravno. Tako so naši predniki razvijali svoje mentalne sposobnosti in povečovali svojo moč. Hkrati pa so se znašli soočene z različnimi možnostmi in skrivnostmi. Življenje je postavljalo množico vprašanj, ki bi pred tem ostala brez odgovorov. Vse to se je dogajalo postopoma in počasi, a kljub temu je bil to največji šok, ki ga je naša vrsta kdaj doživela. Nekateri, ki razmišljajo bolj v intelektualnih kot bioloških terminih, menijo, da je to iz nas sploh naredilo ljudi. Zofijini ljubimci Slušate oddajo zofijnih, v kateri govorimo o novih pogledih na filozofijo kot vedo. Filozofijo skušajte razumeti kot odziv človeštva, ki poskuša ukrevati po tej krizi zavedanja. Razmišljanje na ta način vas bo zavarovalo pred običajnimi napakami. Ena je recimo ta, da je filozofija oska dejavnost, ki se dogaja samo na univerzah ali manj absurdno, samo v določenih dobah ali kulturah. Druga, podobna prvi pravi, da je filozofija neke vrste intelektualna igra, ki ne odgovarja nobeni pravi potrebi. Na pozitivni strani argumenta vas prepričanje o filozofiji lahko vodi do opravičenega pričakovanja, da zgodovina filozofije vsebuje fascinantne epizode, ki gotovo lahko prispevajo k temu, da se nekdo nad njo navdušuje. To je nekakšna odprta, nikoli zaključena avantura, pa če nam je všeč ali ne. S tem, ko definiramo filozofijo, pravzaprav ničesar ne pridobimo, ker je vsaka definicija veliko preveč omejena in s tem preškodljiva kot koristna. Filozofija, kot veda, je lahko predmet študija ali ignorance. V vsakem primeru zajema širok spekter tem, ki zrcalijo številna življenska vprašanja. Filozofiji se je v življenju izjemno težko ogniti. Pomislimo na nekoga, ki meni, da je filozofija nekoristna. Za začetek to ugotovitev mora podati glede na neki sistem vrednot, ki jih goji. Kot drugo, če želi argumentirati svojo trditev, mora govoriti o tem, zakaj je nepotrebna. Zato bo moral govoriti o določenem tipu mišljenja ali o človekovi nesposobnosti, da dojame določena vprašanja, kar pa je že samo po sebi dejanje filozofije. Namesto, da bi zavrnil filozofijo, pravzaprav postane samo še en glas v polju filozofije. Res je sicer, da skeptičen glas, vendar teh skozi zgodovino človekove misli nikoli ni primankovala. Če se zauzame za tezo, da ljudje pač nismo sposobni dojeti nekaterih vprašanj, potem to ni nič, kaj koristno odkritje. Pomislite samo, kako drugačen bi bil svet, če bi bili vsi prepričani, da ljudje pač nismo sposobni odgovarjati na določena vprašanja kot recimo na vprašanje, kaj legitimira politično avtoriteto, da izvaja svojo oblast, z drugimi besedami, kaj če noben od nas ne bi verjel, da obstaja kakšen dober ugovor anarhistov. Takšen svet brez odgovorov bi lahko bil boljši ali slabši, tega zagotovo ne moremo vedeti, a da bi bil drugačen, je on kraj vprašanja. Še en, tokrat nasproten ogovor z oper filozofijo, se nanaša na njeno vrednost. Ta meni, da je filozofija preveč nevarna, da bi se z njo ukvarjali. Niče je recimo filozofa imenoval strašen eksploziv, pred katerim ni nič varno. Običajno se ta argument uporablja za pobijanje nasprotnih filozofij in kot svarilo pred drastičnimi spremembami. Morda se vam bo zdelo, da je mnogo ljudi, katerih filozofija ni uredna diskurza, niti v primeru, če gre za skeptično pozicijo, ki smo jo opisali. To drži, pri tem pa še vedno ne bi mogli reči, da takšni ljudje nimajo filozofije. Daleč od tega, to pomeni samo to, da v filozofiji še niso dozoreli, kar pa še ne pomeni, da ne ponujejo ničesar vrednega. Naša bližnica do Zofije, Poslušate v dajo Zofijini ljubimci. Govorimo o novih pogledih na filozofijo kot vedo. Če je filozofija tako blizu nam, zakaj se večini dozdeva, da je nekaj izjemno težko razumljivega in čudnega? Nemotjo se. Neka filozofije je zares težko razumljive in čudne, tudi veliko najboljše filozofije se sprva zdi takšne. To je zato, ker najboljša filozofija ne našteva preprosto novih dejstev, ki jih lahko že v naslednjem koraku uporabimo kot informacije ali pa izumlja novih maksim, ki jih lahko takoj na to uporabimo, Ampak uteleša sliko sveta oziroma vrednot in razen, če so teže kar vaše, jim je usojeno, da se vam zdijo tuje. Nekatera filozofija nam je zelo blizu, ne glede na to, kdo smo ali kod prihajamo. Potem pa je seveda tudi takšna, ki to ni in je zelo vtojena vsakemu od nas. Bili bi zelo razočarani, če ne bi bilo tako, saj bi to pomenilo, da smo ljudje intelektualno precej monotona bitja. In čemu služi filozofija? Veliko preveč je različnih filozofij, da bi na to vprašanje lahko odgovorili z enim samim odgovorom. A gotovo lahko rečemo, da je filozofija v glavnem namenjena nekakšni odrešitvi, seveda v najširšem možnem pomenu besede. Kaj razumemo pod odrešitev in odrešitev od česa, je zelo odvisno od posamezne filozofije. Budist vam bo recimo dejal, da je smisel filozofije lajšanje človekovega trplenja in doseganja razsvetljenja. Hindujec vam bo povedal nekaj podobnega, čeprav z drugačno terminologijo. Oba boste govorila o pobegu iz izdomnevnega kroga smrti in ponovnega rojstva, v katerem posameznikove moralne sodbe določajo njegovo prihodno živlensko formo. Epikurejec, če dan danes še kakšnega najdete, bi se temu posmehoval, ponudil pa bi vam recept, kako v tem vašem enem in edinem življenju maksimirate užitek in minimalizirate trpljenje. Ni vsa filozofija takšna, da bi izhajala iz napetosti med življenjem in smrtjo, a večina filozofije, ki se je obdržala, je prišla iz kakšne trajne življenjske tesnobe ali globoke vere v nekaj. Indijska klasična filozofija, recimo, kaže oster boj za prevlado med budizmom in hinduizmom. Bitka za ravnotežje med človeškim razumom in božjim razodetjem se je odvijala skozi stoletja in veliko se odvija še danes. Slavna politična teorija Thomasa Hobbesa nas poskuša učiti lekcije, ki se jih je sam naučil od angleške državljanske vojne. Descartes in mnogi njegovi sodobniki so želeli odstraniti srednjeveško miselnost, ki izvira globoko 2000 let nazaj v delih Aristotela in naredi prostor za moderno dojemanje znanosti. Kant je iskal način, kako povečati avtonomijo individuma v pričo neliberalnih in avtokratskih režimov od svojega časa. Marks je želel osvoboditi delavski razred revščine in težkega dela. Feministke vseh obdobij pa so želele izboljšati položaj žensk. Nišče od naštetih ni reševal malih ogank. V debato so vstopali z namenom, da spremenijo pot civilizacije. One day we're gonna live Vodaj Zofijnih še vedno govorimo o novih pogledih na filozofijo kot vedo. Področja filozofije so se skozi zgodovino filozofije vedno spreminjela, tudi če pri tem niti ne omenjamo dejstva, da verjetno ni bilo časa, ko je ta beseda vsem pomenila isto. Pred kratkim se je recimo zgodilo nekaj za res čudnega. Na eni strani je postala tako široka, da je že skoraj nesmiselna. Recimo, ko že skoraj vsaka organizacija govori o sebi, da ima nekakšno svojo filozofijo. Po drugi strani pa je postala izjemno oska. Velik faktor pri tem je bil razvoj naravoslovnih znanosti. Ko neka raziskava postane disciplina z jasno zastavljenimi metodami in jasno dogovorjeno vsebino, se kmalo loče od tega, kar je bilo znano kot filozofija in gre svojo pot, kot naprimer fizika, kemija, astronomija, psihologija in podobno. Tako nabor vprašanj za ljudi, ki sebe smatrajo za filozofe, kot ni. Filozofija ostaja pristojna za vprašanja, za katere ne vemo, kako jih bolje formulirati, kim ki ne znamo najti drugega ustreznega mesta. Ta množica cvetočih disciplin neizogibno v igro prinese še en faktor in sicer specializacijo znotraj univerz, kar ustvarja še dodatne priložnosti, da filozofijo dojemamo še bolj osko. Filozofski oddelki na univerzah so običajno precej majhni. Posledično je takšna tudi širina njihove strokovnosti, ki pogosto kroži okrog določenega, včasih tudi povsem lokalnega akademskega trenda. Včasih jim kaj drugega tudi ne preostane, sicer ne bi niti obstali. Ob tem so do diplomski programi precej kratki in morajo zato na račun površnosti biti vsebinsko precej selektivni. Torej je predpostavka, da je filozofija to, kar učijo na univerzah, čeprav zagotovo ne do napačna, tudi precej omejena in zavajajoča in bi se ji morali, kadar se le da, izogibati. Del razloga, zakaj je določen del filozofije ostal nespremenjen od svojega nastanka, je v tem, da je bila napisana z namenom in iz občutka, da je takšno sporočilo potrebno v dobro človeštva. To strast kot tudi inteligenco v teh tekstih zlahka prepoznamo. Ni razloga, zakaj tudi danes filozofski teksti ne bi bili takšni in nekateri tudi so. A ob tem se moramo zavedati, da je večina teh tekstov napisanih strani poklicnih filozofov, katerih preživetje in karijera je odvisna od tega, da nekaj napišejo o filozofiji. Nič posebnega se ne da izpeljati iz tega argumenta. Na zadnje sta bila recimo tudi Kant in Hegel profesionalna filozofa. Iz tega gotovo ne izhaja, da njun interes za filozofijo ni bil pristen. Gotovo pa to lahko pomeni, da je ob različnih razlogih za filozofsti interes nekaj tudi takih, ki bi jim lahko rekli umetni. Rekli smo, da so filozofi vstopali v debato zato, da bi spremenili pod civilizacije, ne zato, da bi reševali mane uganke. To, da v svetu današnje profesionalne filozofije lahko najbolj briljantne ugotovitve o tovrstnih ugankah avtorja pripeljejo zelo daleč. Vzkušnjave in pritisk, da bi pisali v teh majhnih ugankah, je zato toliko večji, civilizacija pa gre med tem svojo pot. To gotovo ne more biti obsodba prav vsega, kar danes prihaja iz univerzitetnih filozofskih taborov. Lahko pa je dobro nameren na nekomu, ki dela prve korake v svet o zaveščene filozofije. Če listate skozi zadnje filozofske knjige ali skozi strogo strokovne filozofske časopise in ne morete prav dobro razbrati njihovega bistva, ne poskušajte svoje reakcije prenesti na celotno filozofijo. Možno je, da gledate detalj neke veliko večje slike, ki je še niste razbrali. Lahko pa je res seveda tudi, da dejansko prebirate nek filozofski ekvivalent kakšnega šahovskega problema, nekaj skrajno inteligentnega v osnovi brez vsakega širšega pomena. Filozofija je široka kot življenje, nina številna in množična literatura je dokaz tako za njene številne intelektualne pregrehe kot za številne intelektualne kreposti, Željeti si, da bi bilo kaj drugače, bi bilo predvsej blizu temu, da bi si želeli, da ljudje sploh ne bi imeli uma. Kritična misel, ki je temelj filozofije, bo v jedru dejavnosti izofijnih tudi letošnjo jesen. Pripravili bomo šolo politične pismenosti, v kateri bomo odprli tudi prenekatero predstavljeno filozofsko vprašanje in dilemo, predvsem pa take, ki imajo neposreden odmev v naših življenjih. Take, ki usmerjajo naše vsakodnevne prakse, pa se nam zdi, da nad njimi nimamo več nadzora. Pokazali bomo, da temu ni tako in tudi kako lahko svoje življenje ponovno vzamemo v roke. Ob tem bo, kot je vsa leta že običaj, Potekal tudi ciklus predavanj in drugih spremnih prireditev, ki bodo dobrodošlo dopolnilo ideji šole politične pismenosti. Ne pozabimo na različne medijske prilike, preko katerih bomo ponovno skušali posredovati del bogate intelektualne aktivnosti v mestu Maribor, Sloveniji, pa seveda tudi širše. Vse to bo zahtevalo predsej časa, truda in tudi ljudi. Vsem, ki se jim ta poziv zdi dovolj blizu, da se čutijo nagovorjene, naj ne oklevajo in naj stopijo z nami v stik. Pišite nam na elektronski naslov za Skupaj bomo projekt vnašanja filozofije in kritičnega mišljenja v naša življenja gotovo opravili lažje. Besedilo je bilo deloma povzeto po uvodniku v Philosophy a very short introduction angliškega filozofa, dr. Edwarda Kraiga. A kaj ste tak sama? Ja, pa če ne vem, kje so moji ljubimci? Mi smo tisti, na katere smo čakali. Pregovor plemena Hopi. Dovžan ni samo, kar veleva mu stan. Kar more, to možje storiti dolžan. V dvorani Gustav ob sredah med 15. oktobrom 2008 in 4. februarjem 2009 ob 18 uri. Teorija, praksa, akcija. Za prijave pišite na Zofini, zofijini@yahoo.com ali pokličite na telefonsko številko 051 353 281. Dodatne informacije in urnik najdete na 3 x 2 Šola politične pismenosti je seveda brezplačna. Po Aristotelu je človek politično bitje in za normalno delovanje potrebuje skupnost. Politika oziroma ukvarjanje z javnimi zadevami Je bila za stare Grke ena izmed najpomembnejših dejavnosti, s katero bi se moral ukvarjati vsak človek. Apatija do političnega kot takega je trend, ki v naši družbi postaja že skoraj pravilo. Mladi večinoma ne volijo, kaj še le, da bi pomislili na kakšen drugi način političnega delovanja. Stanje pri starejših ni veliko boljše. Razlogi zato to so večplastni. Deloma jih lahko najdemo v okuženosti pojma politike, ki je iz svinčenih časov komunizma ohranil prizvok indoktrinacije in pranja možganov. Drugi razlog je vse splošno prisoten cinizem, ki se kaže v mnenju večine, da so vsi politiki enaki, da nobenemu ne gre zaupati in da gre pri odločitvi na volitvah le za vprašanje, kdo bo manj nakradel. Najslikovitejše to stanje izraža reklo, politika je kurba. Ker živimo oziroma bi naj živeli v demokraciji, kjer vlada ljudstvo in so predstavniki oblasti le naši zastopniki, ki jim podeljujemo mandat, da za določen čas v skladu z interesi javnosti izvajajo našo skupno voljo, Se moramo vprašati, ali nismo za stanje, katerega smo pripravljeni tako strogo kritizirati odgovorni sami? Vsak izmed nas ima pravico in morda celo dožnost, da skozi politiko so ustvarja skupnost, v kateri želi živeti. Če se ne potrudimo, da bi stanje, ki ga kritiziramo, poskušali spremeniti na bolje, izgubimo pravico do kritike. politiko moramo razumeti širše kot le dejanje izvolitve svojega predstavnika. Kot državljani in svobodni subjekti lahko svoje mnenje izrazimo skozi medije, javno besedo, neposredno akcijo, protest, umetnost in, če vse drugo zataji, tudi z državljansko nepokorščino. Seznam možnosti upora se tukaj ne konča in skozi ustvarjalnost lahko vsak dan na novo izumljamo nove oblike upora. Veliki liberalni filozofi, kot so John Locke, David Hume in John Stuart Mill, so si skozi vse svoje življenje prizadevali in naši predniki so se morali boriti, Da imamo danes legitimno možnost odstaviti in kaznovati oblast, če ta ne zastopa naših interesov ali krši v ustavi zapisana načela. Z za patijo in cinizmom, zaradi katerih teh sredstev ne uporabljamo, kažemo zaničevanje do tradicije, demokracije in truda naših prednikov. Če današnjo družbo presojamo zmeril meril starih Grkov, smo družba nevednežov, ki zanemarja najpomembnejše zadeve. Če se za nasvet obrnemo še k modrosti plemena hopijev, ki smo jo lahko slišali v vodu, se moramo zavedati, da namesto nas nihče ne bo ustvaril pogojev za boljšo družbo in svetlejši jutri. Šola politične pismenosti ponuja dva pomembna elementa za kritične in odgovorne posameznike. Teoretično znanje, ki ga lahko posameznik uporabi za refleksijo in analizo družbe, v kateri živi, in direktno akcijo, ki je izpeljana iz teoretičnih ugotovitev, in je usmerjena v poskus praktičnega spreminjanja okolja, v katerem živimo in seveda tudi širše družbe. Tako, pa zaključimo v eksistencialistični maniri in pozivom, da namesto mesto iskanja izgovorov začenjamo iskati, ja seveda, rešitve. Noam Čomski Vrstavljajo this world smo v prejšnjem prispevku napovedali in kot že vs. oktober v mestu razglašamo na vso grla, bo ob sredah med 15. oktobrom 2008 in 4. februarjem 2009 ob 18. uri v dvorani Gustav v pekarni potekala šola politične pismenosti. Za prijave in dodatne informacije nam še vedno lahko pišete na zofini.afna.johu.com ali pokličete na telefonsko številko, Nič 5 1 3 5 3 2 8 Za spremljanje filmozovskih večerov, ki bodo običajno sledili delavnici ob 20. uri, je dobrodošlo osnovno znanje angleškega jezika. Šolo pripravljamo v sodelovanju z Zavodom pekarna in Inštitutom za etiko Maribor. Medijska sponzorja sta Katedra in Radio Marš. Več informacij najdete na naši spletni strani, trikradvojnive.zofijini.net Med 16. in 18. oktobrom bo v prostorih rektorata Univerze v Mariboru potekal mednarodni znanstveni posvet, pedagoški koncepti med preteklostjo in prihodnostjo. Več o dogodku in programu preberite na spletni strani Slovenskega društva pedagogov. Odelek za germanistiko vabi na predavanje in seminar profesorja dr. Jana Demčišaka iz Univerze Svetega Cirila in Metoda iz Trnave z naslovom Sex, Gender, Desire Postfeministische Theorien in der Literatur und ihre Anwendung in der Literatur Interpretation, ki bo torek 21. oktober od 8. do 10.25 v predavalnici 2.16 in v sredo 22. oktober od 13. do 14.30 v predavalnici 2.15. Prireditev bo potekala v okviru programa vseživljenjskega učenja Erasmus, mobilnost učnega osebja. Vabljeni! Med novostmi na naši strani www.zofini.net lahko izpostavimo prispevek znamenitega ameriškega psihologa Filipa Zimbarda, ki iz izkušnje ve, kako hitro je mogoče povsem običajne ljudi spreobrniti v pošasti. V svojem predavanju se osredotoči na dogodke mučenja v iraškem zaporu Abu Ghraib, na koncu pa spregovori še o diametralno nasprotnih situacijah, ko ljudje delujejo junaško in nesebično. Pravica do svobode govora je ena osnovnih postavk demokracije. Je v naših tako imenovanih demokratičnih državah še kaj prostora za izvajanje te neutuljive pravice. Ali je morda taka garancija utopistični ideal? V letu 2002 so se po teritoriju Italije kot odziv na pomankanje dostopa publike do televizije in kot nasprotovanje oligarhičnim metodom kontrole nad najbolj vplivnim medijem pričele širiti piratske lokalne televizije. Na naši strani si lahko ogledate kratki film Interferenca režiserke Zoe Damaro, ki skozi osebne izkušnje članov Orfeo TV, piratske postaje, ki je to gibanje spodbudila, raziskuje zanimivo zgodbo o tej svojevrstni ulični televizijski mreži. Raziskovalni kotiček tokrat namenjamo kratkemu, čeprav izčrpnemu pregledu odnosa med dvema danes dominantnima medijskima formama – televizijo in internetom, ki je nastal konec lanskega leta v sklopu ene od Technology Education Design Konferenc. Peter Hirsberg, specialist za marketing in dolgoletni sodelavec različnih pionirskih projektov v Silicijski dolini, zelo živo prikaže zgodovino razvoja telekomunikacij, računalnika in televizije, ki se v današnjem času tako presodno združujejo v en sam medijsko polje dominirajoči mediji. V sklopu Zofijine bodice pa preberite tudi javno izjavo Zofijnih z naslovom v podporu pekarni, kakršno je in kjer je. Vabljeni k naše spletne postaje. I want to do bad things with you. When you came in the air And every shadow filled up with doubt. Filozofija skozi čas Finski logik Georg Henrik von Wright je za logiko pomemben kot utemeljitelj moderne deontične logike, v filozofiji znanosti pa zaradi reafirmacije in dopolnitve metode induktivnega spoznanja, poznan pa je še kot eden najpomembnejših interpretov Wittgensteina. Rojen je bil 14. julija 1916 v Helsinkih v družini s škotskimi koreninami iz 17. stoletja. Že zelo zgodaj sta se pokazali njegova nadarjenost za matematiko in opazovanje narave. V zgodnjih najstniških letih je težko zbolel in si čas zdravljenja krajšal za učenjem predvsem matematike in naravoslovnih znanosti. Od filozofije pa je prebiral Šopenhauerja in Nietzscheja kar je morda malo nenavadno za dečka starega 12 let. Leta 1934 se je upisal na univerzo v Helsinkih, kjer je mimo zahtevanega kurikuluma pod mentorstvom univerzitetnega profesorja filozofije Aina Kajle dobil spodbudo za študi logike in sodobne analitične filozofije. V avtorsko-filozofskem smislu lahko tukaj izpostavimo okvarjanje s Karnakom in Wittgensteinom. Leta 1937 je pri 21 letih poskusil navezati stike z Dunajskim kongresom, a mu je načrte preprečil znameniti Anschluss. Da so tako mladi ljudje iskali bližino z intelektualnim Dunajem, ni nič nenavadnega, če vemo, da je Gödel uspel preboj, ko je staršele 25 let sesul program Dunajske šole, ki so ga tako vneto zagovarjali stari filozofski mački. Ker pa so nacisti zasedli in priključili Avstrio-Nemčiji, je podobno, kakor številni člani Dunajskega kroga z nekaj dobrimi vezami in priporočili, pristal na univerzi Cambridge v Wittgensteinovi bližini, srčiki filozofskega plemstva. Kljub skromnemu znanju angleščine ga je pod okrilje vzel še en uveljavljen predstavnik logičnega pozitivizma Charles Dunbar Broad, Dolgo želeno in pričakovano srečanje z Wittgensteinom je bilo zan popolno razočaranje, ker je zamudil polovico predavan, Wittgenstein pa je zahteval tekočo prisotnost skozi semester. V naslednjem semestru je mlademu von Wrightu uspelo pritegniti Wittgensteinovo pozornost, ki je v njegovi intelektualni prožnosti spoznal svojega naslednika. 31. maja 1941 je doktoriral z doktorsko tezo Logični problemi indukcije in se istega dneva tudi poročil Toda ne z Wittgensteinom. Med vojno je svojo podporo izražal v Nemčiji, predsem zaradi nacionalnega strahu pred sovjetsko zvezo. Vrnil se je na finskom, kjer je za 25 leti dobil profesuro. Leta 1948 ga je Wittgenstein povabil nazaj v Cambridge in mu prepustil uvodenje svojo katedro. Prvi dosežek, s katerim je upravičil svoje nasledstvo pri Wittgensteinu, je bila študija o logičnih relacijah med normativnimi izjavami, ali po domače, deontična logika. Leta 1951 pa je sledila dopolnitev doktorske študije o indukciji in verjetnosti, s katero je ponovno po Franciso Baconu in Johnu Stuartu Millu v središče filozofskega okvarjanja postavil sam pojem indukcije v razmerju do znanstvenega spoznanja. Po Wittgensteinovi smrti se je brez vplivnega zaščitnika raje pravočasno vrnil v domovino, Ker je nadaljeval se svojo burno akademsko kariero. V nadaljnem filozofskem ukvarjanju je poskušal najti kompromis med dvema najbolj uveljavljenima filozofskima paradigmama – analitično filozofijo in hermeneutiko. Slednja ga je tudi povlekla na področje literarne kritike, kjer mu je za objavo študij o Dostojevskem in Tolstoju prav tako uspel intelektualni preboj. Po drugi strani pa je postajal vedno bolj skeptičen in pesimističen glede prihodnosti znanosti v moderni družbi. Destruktivnost racionalizirane modernosti je podobno kot Oswald Spangler smatral za znamenje že doseženega vrha civilizacije in njenega neizbežnega družbenega razkroja. Njegovo najbolj poznano delo iz poznega obdobja je – Mit napredka, ki je nastalo pod močnimi vplivi Frankfurtske šole. Skratka, Georg Henrik von Wright velja za vsestranskega filozofa, ki je pustil prepoznavno sled svoje filozofske modrosti na vsakem filozofskem področju, ki je pritegnilo njegovo zanimanje. Rubriko za vas pripravlja Boris Blagotilšek, Filozofski forum 3x2neve.mislec.net. Pika, pika, Zofijini ljubimci se od vas poslavljamo. Vabljeni ste, da spet prisluhnete našim prispevkom ob tednu Osorej. Do takrat ste vabljeni, da svoje mnenja o odaji podate na filozofskem forumu 3x2nive.mysvět.net ali pa jih skupaj s predlogi, kaj bi želeli poslušati v naslednjih odajah, pošljite k nam no naslov af na naslov Zofiji Nikar pa ne pozabite preveriti, kaj zanimivega smo za vas pripravili na poučni in družbeno kritični internetni strani 3 2 ve pika jo napi Srečno! Meine Damen und Herren, messe, monsieur, Izobraževalno glasbeni, varijate. zofini, ljubimci.